Eva har under en tid blivit misshandlad och nedtryckt av sin pojkvän. Han var så där snäll i kanske fem månader eller någonting. Sen kom första grejen och då gick det bara ut för. Men hon fruktar för vad som kan hända om hon lämnar honom. Han har suttit på mig, och styrt mig och ska döda mig. För Evas pojkvän är en del av ett kriminellt nätverk där flera är dömda för brott. Och hon är inte ensam om att frukta en kriminell partner. Jag lärde mig med tiden att inte fråga, för du får inget ärligt svar. Och säg absolut inte nej till att ligga. Men i slutändan är man inte vattenvärd. Nu berättar de om relationerna för att varna andra, trots rädslan för konsekvenserna det kan få. Han har sagt att han skulle skjuta mig i huvudet om jag var otrogen. Peter Krim, den här veckan om kvinnorna som inte finns. Jag heter Eva-Lisa Valin. Och jag är Victor Aldén. Den här veckans avsnitt har fått en titel utifrån hur en av intervjupersonerna beskriver sig själv som en kvinna som inte finns. Det handlar om kvinnor utsatta för psykisk eller fysisk misshandel där deras situation kompliceras ytterligare av att partnern i fråga är grovt kriminell. Vi gjorde ju förra året ett avsnitt om en kvinna som lämnat en relation med en nätverkskriminell. Han hade dömts till ett långt fängelsestraff och kvinnan som vi kallade för Maria såg då en möjlighet att liksom ta sig loss. Hon berättade om en slags psykisk terror där både mannen hon bodde med hotade henne och det dessutom fanns ett hot från omgivningen. En blomkruka som åkte i backen kunde tolkas som en handgranat och aktivera ett flyktbeteende. Och Maria hon hörde ju av sig till oss efter att vi hade gjort ett avsnitt om Avira som berättade om sitt liv med en gängkriminell man. Och efter Marias avsnitt så fick vi också en hel del reaktioner och en av dem kom från en person vars berättelse vi ska få höra idag. Hon kände igen sig i Marias berättelse och kände en slags lättnad över att det här faktiskt uppmärksammades. Kanske skulle det innebära att även hon skulle kunna berätta sin historia. Och nu är hon en av tre kvinnor som vi har kontakt med som valt att berätta om hur deras relationer med nätverkskriminella sett och ser ut. Hur de träffades och så småningom förstod mannens position, men först när det var för sent tyvärr. De har erfarenheter av olika typer av våld, de har fruktat för sina egna men också nära anhöriga och vänners liv- och upplever att det är väldigt svårt för att inte säga omöjligt att få hjälpa myndigheter som polis och socialtjänst för att hitta tryggheten igen. Och för att skydda dem som har vi gett dem andra namn och det är också andra personer som läst in deras svar. Det känns viktigt att få med att man varit så nervös och rädd för det här. För man är så inskolad i att man ska hålla käften. Vi kallar henne Malin. Hon har ett vanligt jobb- och har under flera år varit tillsammans med en man- som ingår i ett kriminellt nätverk. Och de har barn ihop. Man ska nästan inte ens existera. Man är som en skuggfigur i de här männens liv. Vi ska vara tysta och inte prata om någonting. Men är ändå rätt att vi pratar om det- för det är ju våra liv också. Det är min tid på jorden. Så många år går till det här- och jag har inte rätt att prata om någonting. Inte låtsas om någonting- inte ha känslor kring någonting. Inte ha åsikter om någonting. Det är som min livshistoria också. Hur livet blev, vad hon varit med om längs vägen och hur hon mår idag- det ska vi komma tillbaka till. Men vi ska börja med starten på relationen. Malin träffade mannen när de båda var rätt unga. Då var han redan på väg in i en kriminell karriär. Men det var inget som Malin kände till några detaljer om då. Då när de var unga så träffades de genom gemensamma vänner. Jag vet att vem man är sedan tidigare- han började skriva till mig. Jag var inte så intresserad från början men han fortsatte skriva och det var väl någonting där. Saken med de här männen är att de tar för sig på ett annat sätt än andra gör. Hon beskriver hur de blev uppvaktad och fick hjälp och att mannen var väldigt skärmig. Det här känns ju igen från beskrivningarna av starten på många relationer som senare lett till någon form av våld. Det blir den förälskelsefas där mannen, som det ofta handlar om, visar sina allra bästa sidor. Han var så jävla lugn och snäll i början. Nu är lugn och det sista ordet jag skulle beskriva honom med. En annan kvinna vi har pratat med kallar vi för Eva. Eva är idag i 30-årsåldern års och lever i en vanlig relation- med en man som inte är kriminell. Hon träffade mannen som hon var tillsammans med- som var nätverkskriminell när hon var i 20-årsåldern. Vi var vänner från början. Umgicks med samma personer. Vi var mest vänner, men så började han som att han ville ha något mer- jag hade inte sett honom på det sättet. I det umgänget var han den tysta och vad jag såg som den lugna. Han var väldigt snäll, tog hand om mig väldigt mycket. Så till slut blev det att jag kände att jag kunde inleda något med honom. De vet hur de ska bete sig, vad de ska säga och göra. För de vet hur det funkar. Sara har en liknande erfarenhet av starten på dejtandet, alltså i början av relationen. Hon kom i kontakt med sin tidigare pojkvän i tonåren, då modde hon själv psykiskt dåligt. Och den här uppmärksamheten från honom och det omhändertagande han visade genom att vilja lyssna på Sara fick henne att jag utveckla känslor för honom. Man känner sig sedd. Han visste exakt vad han skulle säga och göra. Ville att jag skulle prata med honom. I början tyckte jag att han var snäll, omtänksam, han plockade alltid undan. Han ville inte att jag skulle plocka under en disk. Bara en sån sak. Väldigt olikt hur han utvecklade sig. Såväl Sara som Eva och Malin- ser sig som och ger också intryck- av att vara självständiga, vana att klara sig själva. Det är inga personer som behöver- bli omhändertagna av någon direkt. Men samtidigt fanns det något fint- i de här blivande pojkvännarnas uppmärksamhet. Att de blev skjutsade och hämtade från jobbet- och att det ordnades med olika praktiska saker. Någon kommer att ta hand om dem och fixa saker- en bit in i relationen förstår de alla tre att det finns ett sammanhang där ja men respektive pojkvän ingår att männen är en del av eller finns i utkanten av ett kriminellt nätverk helt enkelt. Men alla tre pojkvännerna spelar ner att det skulle vara ett särskilt brottsligt sammanhang till en början att det går så mycket rykten och att det finns en mediebild som inte stämmer. Det är en ganska varm fan man kommer till från början. Du bjuds på saker. De vill visa upp det som att det är en familj. Folk blir liksom trevliga för att du är hans tjej. Malin inser ändå att det är ett rätt ja, dåligt sammanhang som pojkvännen ändå blir allt mer involverad i. Jag hade en tanke på att han inte skulle gå med. Att han skulle bryta det där. Det är jättenaivt när jag tänker tillbaka på det. Jag fattar inte hur det var. Det finns en slags informell hierarki där de på höga positioner eller med lång tid i nätverket har mer att säga till om än andra. Den status som de då har följer delvis också med då de respektive kvinnornas partners. Alltså så länge mannen är i en relation med en kvinna så har även hon en hög status. Vid sociala tillställningar eller träffar så beskriver så väl Eva som Sara och även Malin att de blir väldigt trevligt behandlade, att de blir liksom upp passade på Och samtidigt som att de som är en bit ner på den sociala stegen nästan inte vågar tilltala dem. Eller snacka som vanligt av rädsla för att liksom säga någonting fel. Men i slutändan är man inte vattenvärd. När det gäller mäns våld mot kvinnor brukar man prata om en normaliseringsprocess. Ett slag eller en kränkning kan dröja det snarare... Små kontrollerande handlingar som i en första anblick då kan tolkas som en ja, omsorg. Mm. Men i efterhand kan det ju ses som starten på det som komma skall. Personer vi varit i kontakt med tidigare vittnar om en process som är svår att upptäcka i nuet. Men där man vid en tillbakablick kan se hur en kommentar om en klädsel eller vem man umgås med har syfte till att begränsa tillvaron. Att det gradvis leder till en isolering. Eva igen. Han var så snäll i kanske fem månader eller någonting. Sen kom första grejen och då gick det bara ut för. Det är en vardaglig situation som pojkvännen första gången på riktigt tappar humöret. Det är liksom den första grejen som Eva beskriver. Han ska skjutsa henne till jobbet när han plötsligt blir väldigt arg. Han började skrika redan i lägenheten. Vi gick ner till bilen. Och då började han köra som en idiot. Han körde snabbt Då sa jag åt honom att uh, inte köra så. Och då i han. Skrek och höll i mig. Han släppte av mig på jobbet. Och lite senare på dagen uh, bad han jättemycket om ursäkt. Även Sara och Malin beskriver plötsliga utbrott. Svartsjuka och en kontroll över vem man kommunicerar med och hur man kommunicerar. Sara som till en början inte bodde ihop med pojkvännen berättar hur han kunde försvinna iväg trots att de pratat om att de skulle hitta på saker ihop. Det fanns också en rädsla för hur han kunde reagera på exempelvis om hon pratade med fel person för bläng i telefon eller sådär. Jag stod typ vid dörren och pratade i telefon. När jag hörde att porten öppnades eller hörde en bil på innergården så sprang jag alltid och kollade i fönstret. Jag kunde inte slappna av när jag pratade i telefon. Malins pojkvän börjar också lägga allt mer tid på ja, jobb mm. inom nätverket. Människor skulle skjutsas fram och tillbaka, narkotika skulle fixas fram och pojkvännen säger ju inte rakt ut vad det är han gör. Men Malin anar ju att det är någonting som inte är helt lagligt. Även om man hade ett vanligt dagsjobb så åt ju då nätverket allt mer tid på kvällar och helger. Något som hon inte fick ifrågasätta alls. Hans utbrott gjorde också att hon såg det som enklare att fortsätta vara i en relation istället för att lämna honom. Även om hon inser att det kan låta konstigt. Att ha honom nära gjorde att hon i vart fall kunde känna någon slags kontroll, att hon hade lite koll. Även om det var han och är han som styr mycket av deras liv. Han kommer och går som man kände för Förfrågade jag väl kanske om vad han skulle och gjorde men ja, det gör jag inte längre. För jag får ändå inga ärliga svar. Man lär sig också att man inte ska fråga saker. För han, han blir arg om man frågar. Så för husfriden så blir det att man inte frågar någonting. Mitt enda krav är att han inte ska vara arg idag. Malin berättar hur hon många gånger fruktat för sitt liv att hoten kan vara både uttalade och mer subtila. Något fysiskt våld har hon dock ännu inte blivit utsatt för. Där är situationen annorlunda för Eva och Sara. Där handlar det inte bara om psykisk misshandel utan också fysisk. Sara igen. Jag lärde mig med tiden att inte fråga för du får inget ärligt svar. Det ger inget att fråga vad du har varit för det kommer bara spita dig i asslet. Det är jag som får skiten för att jag frågar. Det är bättre att bara vara tyst och säga absolut inte nej till att ligga. Man ska sitta där hemma och vara konstant tillgänglig och tyst. Man känner sig väldigt liten och som att man gör fel hela tiden. För någon som inte varit utsatt för misshandel av en närstående- eller inte mött personer som berättat om den typen av utsatthet- kan det kännas men rätt märkligt att höra hur någon lite grann spelar ner det man varit med om- som när Eva får en fråga om hur misshandel mot henne sett ut. Det har inte varit jättemånga- Tillfällen, men vid de tillfällena har det, varit, har det varit ganska hårt våld. Han har suttit på mig, och styrt mig och ska döda mig. Han har också hotat henne med kniv. och Det har bland annat handlat om att han tror att Eva varit med en annan kille. Även Saras pojkman var våldsam och slog henne. Han har sagt att han skulle skjuta mig i huvudet om jag var otrogen- och det sa han till Sara samtidigt som hon då kände till- att han själv var otrogad mot henne. Jag vet att han har skrivit och varit med andra i alla år i princip. Och att han från dag ett har ljugit. Men senaste året har jag inte åkit bry mig. Fast jag vet att oavsett vad jag säger eller om jag konfronterar honom- så kommer jag bara att få lögna. Han har inte erkänt en enda sak han har gjort- så varför skulle han göra det helt plötsligt? Malin har också erfarenhet av att pojkvännen verkar varit med andra- när han har som värst så köper han horor också. Det skulle han aldrig erkänna men under tiden som de kontrollerar en till max och så gör sådana saker. Det är mycket äckelkänslor som man bara trycker bort för att man inte pallar. Malin har försökt ifrågasätta det men gör inte det längre. Det är alltid någon annan som lånat mobilen han skyller ifrån sig eller ljuger och därför har hon helt enkelt slutat konfrontera honom. De skriker på en tills man blir tyst så det är ingen idé man orkar inte. Hon påtalar samtidigt dubbelheten i att männen i nätverket håller varandra om ryggen och är lojala kring att hålla eventuella otroheter eller sexköp hemliga för flickvänner samtidigt som villkoren för flickvännerna ser helt annorlunda ut. Minsta lilla grej så är vi horor och luder. Vi kan lika gärna dö och vi kommer få ett helvete och vi ska bara vänta. Samtidigt gör de allt det här och alla vet att de gör de här sakerna. De känner till det här om varandra och ändå är det här extrema kontrollen av oss. De män som Sara, Malin och Eva har eller har haft relationer med- de finns samtliga i belastningsregistret. På deras kriminella CV finns exempelvis våldsbrott. De har också suttit frihetsberövade i omgångar- och varit misstänkta för brott utan att bli dömda. Och vid flera tillfällen har kvinnorna då blivit kontaktade av männens nätverk. Personer som ringt undrat om de behöver hjälp i form av då pengar- när Malin nämnde det för en vän att det kom flera samtal om den här då, ja, hjälpen, eller hur man ska se det, så insåg hon hur skruvat det var för någon som inte lever i den situation som Malin är i. Min vän blev helt chockad och undrade om det funkar så. Om det är som i filmen att man blir erbjuden pengar. Det låter inte sant när man är långt bort ifrån det. Malin säger att hon sagt nej, att hon inte vill ha en del av de pengarna utan vill klara sig själv. Men samtalen handlade ju också om att hon inte skulle prata med polisen. Du vet väl att om polisen söker upp dig nu så hjälper man ingen genom att sätta dem i fängelse. Som att nu håller du käften om de kommer hem till dig när de ringer. Mycket för att hålla ett öga och hålla koll. Malin, Eva och Sara de känner inte varann men beskriver en liknande situation där deras respektive pojkvän eller sambos använt kriminella vänners partner som förebilder. En slags uppfostran där man hänvisar till frun till ex hon skulle ju aldrig göra så. Eller kolla på ysflickvän som gör si och så. Och det finns ju också en slags... –dubbelhet i att männen gärna verkar vilja ha en fru, mm. sambo eller flickvän– –och att de ska umgås med de andra kriminellas respektive. Men inte för mycket. Det här är ju en balansgång där det är rätt lätt att göra fel som partner eller flickvän. Vi ska gärna känna varandra. Det är jättekul för dem att introducera flickvänner. Men vi ska inte bli nära varandra för då blir det direkt problem. Man pratar med varandra och får reda på saker– någon lögn här och, där och Då vänster direkt mot den. Vi ska känna varandra men vi ska inte vara jättenära. Och vi ska helst bara ha varandra och inte så mycket andra vänner. Men eh, vi ska inte vara så nära för ja, då blir det direkt problem. Parallellt med att vi har varit i kontakt med kvinnorna har vi kollat vad männen är dömda och misstänkta för och vad det rapporterats om i media om de olika nätverken. Utifrån vad de berättar växer bilden fram av en skuggtillvaro där männen styr och ställer, inte bara gentemot kriminella fiender utan också i det privata i hemmet. Så att säga. Samtidigt som det också väcker frågor om hur mycket kvinnor får veta om männens brottslighet och om de blir tillfrågade om att själva bli involverade. De är dock alla tre samstämmiga i att de hållits utanför brottsligheten. De har inte fått veta något utan har fått läsa sig till händelser i nyhetsrapportering, sociala medier eller på flashback. Snarare har de alla tre blivit tillsagda att inte ställa några frågor och att då hålla sig utanför det här. Samtidigt har de också blivit förvånade över hur knapphändig informationen är från polisen när något har hänt. Förhör med dem sker i princip aldrig. Och trots att det kan ha gjorts en husransakan i det gemensamma hemmet så får flickvännen eller sambon ja, men ingen information om det. När jag kom hem så såg jag att det var grejer runt flyttade. De har inte sagt något till mig. Sa igen. Polisen sa bara att de hade meddelat honom som satt häktad. Det är för fan jag som kommer hem till ett hem där saker kring flyttade- hur fan ska jag veta vem som har varit där? Man är som mitt i. Men man finns inte. Det är en extrem isolering man hamnar i. Inte heller pojkvännerna, häktade eller inte- är särskilt liksom medelsamma om exempelvis- husransakningar eller andra händelser. Trots att det kan få väldigt stora konsekvenser- inte bara för dem själva utan också för just en flickvän, sambo eller fru. Har det varit en rassie så påverkar det än så mycket. Eh, det kommer att stå i tidningarna. Man blir orolig. Kommer de komma hem till oss nu när barn ligger och sover? Men eh, ni ska fan inte prata med varann. Ni har inget mer här att göra. Det blir en extrem isolering när man inte får prata med varann. Man kan definitivt inte prata med kollegor eller sin familj. Man vill inte göra någon orolig. På jobbet tänker man att man kommer bli behandlad annorlunda- eller få sparken. Man blir ju rädd. Vi har i tidigare avsnitt haft med avhoppare, oftast män- som varit en del i olika typer av nätverk. Fokus har ju då legat på deras resa ut ur kriminaliteten- och hur tiden i nätverket varit. Vi har ju fortsatt varit i kontakt med flera av de personerna- och du frågade en av dem om- kvinnosynen inom det nätverket där han hade varit ja, men aktiv. Ja, men han bekräftar rätt mycket av det de här tre olika kvinnorna berättar. Att det är många som behandlar kvinnor som skit. En del är otrogna, slår sina partners. Vissa utnyttjar dem också för att till exempel göra narkotika mm. eller vapen samtidigt som man då exempelvis på sociala medier- kan vara väldigt mån om att försöka framställa det som att allt är fantastiskt- och vilken liten trofé en flickvän eller fru kan vara. Mm. Och just det här som de alla tre egentligen pratar om- kvinnorna som vi har intervjuat till det här avsnittet- att de upplever att- eh, männen backas upp av nätverken det instämmer den här mannen i också att eh, även om någon av bröderna då skulle bli anmäld för misshandel så backar man ändå den personen mm. Och hur vanligt är det då att nätverkskriminella har den här typen av relativt seriösa samboförhållanden som ändå Sara, Eva och Malin beskriver samtidigt som man då lever en kriminell livsstil? Några exakta siffror om det här, är ju väldigt svårt att få fram, men från en undersökning som Ekot gjorde nyligen så räknar polisregionerna att det finns ungefär 8000 nätverkskriminella i Sverige och sen är det kanske ungefär 1500 under 18 så omkring 6500 vuxna män som lever den den typen av liv. Det finns ju några kvinnor som är involverade i nätverken, såklart, men den absoluta majoriteten är ju män. Hur många av männen som lever i en parrelation, som det liv som Malin, Eva och Sara berättar om, det är svårt att svara på. Men Jale Polarevius, han är ju polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt. Han berättar att yngre nätverkskriminella såklart har flickvänner eller andra typer av relationer men att precis som de flesta andra människor så ju äldre det är desto vanligare blir det att man har mer seriösa relationer. De här som är lite mer strukturerade som ligger högre upp på ledningsnivå, där, där, de kanske har kommit upp i den åldern att de börjar bilda familjer och, och liknande. Det är väl de här 10 procenten som utgör strategisk ledning som tillhör det vi kallar för A aktörer Där tror jag inte det är ovanligt att man har faktiskt någon form av förhållande och kanske till och med familj och börjar skaffa barn och liknande. Och Jale Poliarevius känner igen Eva Malin och Saras berättelser om en smekmånadsfas. Det är alltid bra, men att verkligheten av att leva i en kriminell miljö ofta påverkar premisserna för hur relationen sedan ser ut. De lever ju på de här mäns villkor. Det är inte så att de kan leva något eget liv, liksom att de kan ha egna vänner hur som helst, utan det är väldigt mycket kontroll. Det handlar ju då att de kan ju vara en svag punkt för den här grovt kriminella, där, där, där genom dem kanske information kan komma ut. Så därför blir man ju väldigt kontrollerande hur de här människorna lever, vilka de träffar vad pratar de om och så vidare så det blir ju en, en, en kontrollmekanism som, som inträder förr eller senare Det finns såklart en del undantag där kvinnorna har en mer aktiv roll Avira som vi har berättat om vid två tidigare tillfällen beskriver ju hur hennes roll under en tid var mer aktivt involverad i kriminaliteten som hennes man höll på med Det kan ju påverka hur man blir behandlad och hur mycket personligt man och man har. Men har man inte liksom den, den aktiva rollen vilket i de flesta fallen så inte är, är faktiskt, så blir det väldigt, väldigt svårt att leva. Och vill en kvinna lämna och det uppstår en hotbild då är det ofta polisens bopsenheter som man kommer i kontakt med. Vi har ju pratat om dem tidigare, det är ju brottsofferpersonskydd. Det är poliser som hjälper till att samordna skyddet för en person som behöver till exempel omlokaliseras på grund av en hotbild. Men Jale Polyarevius ser också att kontakter med polis till exempel vid fold i hemmet eller andra möten med polisen är väldigt viktiga för att fånga upp de här kvinnorna. Och då krävs det en fingertoppskänsla från polisen. Polisen, så. Polisen måste verkligen tänka på sin approach. Hur agerar vi? Vad säger vi? Det är lätt att vi missförstås. Vi kanske börjar på minus från början, och så vidare. och Så vidare. Så det gäller verkligen att ha med de här parametrarna för att skapa någon form av förtroende. När förtroende finns där, då kanske tilliten kan infinna sig. Och när förtroende och tillit blir grundläggande delar, men då kan vi få effekt. Det öppnas ju vissa fönster och de är öppna en kort period där de här människorna är tillgängliga. Och om man inte är liksom kompatibel med dem under den korta perioden om man inte liksom sätter in rätt åtgärder, övertygar dem och försöker skapa tilliten där. När där fönstret stängs, då är det kört sen. Då är det för sent att, att liksom hämta hem. Så att det ofta så ges det några chanser och det, man får inte missa de här chanserna hur många gånger som helst. Och att en kvinna lämnar sin nätverkskriminella man, sambo eller pojkvän, det kan också få andra uppsidor för polisens arbete. Det säger Jale Polarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt. Jag har ju exempel från min egen karriär där jag har jobbat, där jag har haft vissa kriminella som har varit otroligt svåra att fånga. De har varit väldigt skickliga, de har haft väldigt bra... Människor runt sig när det gäller att begå brott och skapa tystnadskultur. Men det de har fallit på, det är när de har gått över gränsen. De har misshandlat sin sambo. Sambo väljer att kliva av. Och då har sambo lämnat information till oss som sen lett det att vi har kunnat genomföra lagföring. Och få till både brott och, och ibland. Vi kunnat lagföra dem för olika brott. Men kanske i vissa fall även få till en utvisning. Eftersom plötsligt så har ju grunderna för att stanna kvar i landet i vissa fall då upphört. Så det, det, det finns alltså dubbel nytta i de här delarna. Både ett human, humanitärt omhändertagande och brottsoffret. Men får man med sig dem så har man plötsligt slagit hål på tystmålskulturen och via den då kan man få till lagföring och kanske andra effekter också som vi faktiskt önskar när det gäller grovt kriminellt. Vi var ju inne på det här med att det kan vara svårt att hitta experter mm. på det här området, kvinnor i eller kring kriminella miljöer. På de lite ja, olika beståndsdelarna som mm. vi skulle kunna prata om här, kriminalitet respektive våldsutsatthet, då finns det rätt många att prata med om mekanismer, det finns statistik och vilken hjälp som kan gå att få. Men när det kommer till kombinationen- då situationen är mer komplex- än att bara gälla våld i nära relationer- då blir det svårare. Vi ska i nästa vecka gå in mer på hur kvinnorna- som intervjuats upplevt kontakter med exempelvis myndigheter. Men klart är att det nog finns en del- Ja, förbättringspotential kan man väl säga. Det är ju även Jarle Poliarevius inne på att det krävs ett genomtänkt bemötande för att få kvinnor med relation till en kriminell man att vilja medverka. En förening som jobbar med att stötta kvinnor i svåra situationer det är KRUT. Det står för Kvinnors rättigheter utan tvång. Deras målgrupp det är mammor som själva varit kriminella, har missbruksproblem och dessutom är utsatta för våld. Allt det här, hela det här paketet, mm. det stämmer ju inte in på Eva, Malin och Sara. Men Mona Lillkoll-Kassarp som är verksamhetschef på KRUT känner igen mycket av vad de berättar. Där. De som söker hjälp hos dem delar moende med exempelvis Malin som är kvar i relationen. Extremt dåligt. Väldigt uppgivna. Många beskriver att det finns inget längre att göra. Jag är ett hopplöst fall. Mona lillkoll Kassar har jobbat länge med utsatta kvinnor även före Krut startades för några år sedan och tycker att det saknas kunskap i hur man från håll ska bemöta kvinnor som är våldsutsatta och som finns kring nätverkskriminella män. Jag känner att det finns en kompetensbrist inom det här området där man inte kan så mycket om om våld och våldsutsatthet. Man kan väldigt lite också om det som vi pratar om efter eftervåld. Många av våra klienter upplever att många myndigheter fortsätter att utsätta dem för någon form av psykiskt våld. Och det är ganska lätt att förstå. För de här kvinnorna omtalar ju ofta att det psykiska våldet är det som är svårast att hantera. Där får vi gå in ibland och coacha handläggare till exempel på socialtjänsten och vädja till dem den här kvinnan- har upplevt mycket psykiskt våld förutom det fysiska som också finns med. Tänk på det bemötandet. Att hon är van att bli dömd. Att människor underminerar hennes värdighet som egen individ, som kvinna. Att hon är van att bli ifrågasatt, van att bli påtalad att hon gör fel, är fel, säger fel. För den som mött människor som utsatts för våld i nära relationer eller kanske läst på om det man kallar för en normaliseringsprocess där både det psykiska eller det fysiska våldet blir en helt vanlig del av vardagen så är det inte så konstigt att en kvinna blir kvar i en våldsam relation. Men från många håll finns det också en oförståelse kring det här. Samhället förväntar sig att ja, men nu när det är svart på vitt att du har varit utsatt för våld då är det bara att lämna honom. Men det är oftast då, kan man någonting om våldet, så vet man ju att det är då de här männen är som farligaste när kvinnan ska lämna en relation. Och där önskar jag att det fanns större förståelse för hur våldsspiralerna ser ut. Och det bemöts våra klienter tyvärr väldigt som att det är en enkel sak. Det är bara att lämna honom. Det är inte det. Enligt Krut kan socialtjänsten också ofta ställa krav på att kvinnan som vill lämna en våldsam relation ska bryta helt med mannen. Att barnet eller barnen inte ska träffa pappan överhuvudtaget för att han kan anses vara en fara. Men vad inte alltid då socialtjänsten tänker på, är det en mamma som har koppling till ett kriminellt nätverk så har ju henne, då, om vi nu säger i det här fallet, pappan till barnet. Han utgör ett jättestort hot och han har ju en hel armé. Med människor som kan skada henne och barnet. Så de här kvinnorna hamnar ju i moment 22. De har hotbilder från både myndighetsnivå. Gör du, ja, utsätter du barnet för risken att träffa pappan, då tar vi kanske ditt barn. Och gör hon inte som pappan och hans underhuggare gör, eller kräver att han kanske vill träffa barnet, då utsätter hon också sig själv och barnet. Och så det blir liksom att det, det finns inga lätta lösningar. Och då blir de här mammorna väldigt väldigt isolerade, utsatta och väldigt, väldigt rädda. Det som Mona Lillkol-Kassar uttrycker är en onekligen rätt hård kritik gentemot socialtjänster. Det här är dock något som också kommer till uttryck på andra sätt. När det gäller dödligt våld så gör Socialstyrelsen med jämna mellanrum dödsfallsutredningar av fall- där ett barn eller en vuxen dödat av någon närstående- det finns såklart kvinnor som är gärningspersoner här också, det ska sägas, men majoriteten handlar om mäns dödliga våld. Det här är ju specifikt kopplat till det dödliga våldet och det behöver ju inte finnas de här problemen i precis alla fall. Men det här kanske ändå säger någonting om att det finns en del brister. I den senaste rapporten som publicerades i januari 2022 framkom att flera gärningspersoner hade haft kontakt med socialtjänst året innan de begick brottet. Och då hade de inte fått frågor om våld trots att det i flera fall framkommit att en gärningsperson exempelvis kunnat prata om sin oförmåga att hantera aggressivitet. Inte heller brottsoffren fick frågor om våldsutsatthet vid kontakt med socialtjänsten trots att offret kunde ha pratat om en konfliktfylld relation eller att partnern var aggressiv. Inte heller när barnen visade symptom på att ha sett våld finns det någon dokumentation om att frågor om våld hade ställts. Man skriver i rapporten att, citat, med undantag för de fall där brottsoffret hade så omfattande fysiska skador att våldsutsattheten var uppenbar fanns det inte i några ärenden någon dokumentation om att socialtjänsten frågat om våldsutsatthet. Slut, citat. Det saknas också ofta riskbedömningar för upprepat våld och de skriver Det framgår sällan att socialtjänsten gjort en säkerhetsplanering i mötet med en våldsutsatte. Istället har ansvaret för att skydda sig till stor del lagts på brottsoffret själv. Den som är utsatt för våld och frågan om hjälp med att ordna ett annat boende har fått till svar att då måste man ordna bostad själva. Även uppföljning har det funnits brister i. Man har inte från socialtjänstens håll kollat upp vad som har hänt sen. Tillbaka då till Eva, Malin och Sara. De pratar alla tre om att de haft tankar på att lämna relationen men att det varit väldigt svårt. Dels för att de har känt en lojalitet med pojkvännen eller sambon och dels för att de upplevt att det kan bli väldigt farligt att lämna. Inte då ja, bara för att mm. pojkvännen blir arg och möjligen våldsam eller mer våldsam utan också för att han har då lojala personer i nätverket som... Ja, inte backar för att ställa till kaos, sa Rejan. De anser heller inte att det är fel eller att vi skulle må dåligt av att vara med dem. De tror att det är ett eget val. Att om man inte vill ha det här livet så kan man sticka. Men vad händer om man sticker? Man ska vara som en skuggfigur och tillgodis i dem med allting. Och sen ska man hålla käften. Sara får dock till slut nog och lämnar efter ett antal år. Ingen av de få vänner som hon fortfarande har kontakt med har känt till misshandeln mot henne. Och inte heller familjen har gjort det. Men hon väl går är det till familjen hon vänder sig för att få hjälp. Jag har inte berättat för någon annan. Jag ringde min mamma och sa, du måste komma och hämta mig. Han har slagit mig i flera år. Någon polisanmälan har hon inte gjort. Förtroendet för polisen finns helt enkelt inte där. Mannen har heller inte försökt kontakta henne igen. Sara har hört rykten om att han har träffat en ny också. När vi ses då har det gått en tid sedan hon lämnade relationen- och närmaste familjen och även en del vänner- har fått förtroendet att höra vad hon har varit med om. Det är så mycket att berätta för någon man inte har berättat för tidigare. Var ska man börja? Det är så sjukt mycket. Sara verkar fortfarande bearbeta det hon varit med om. och märker att hon är påverkad av sina erfarenheter- även om hon säger att idag som morgon rätt bra. Jag väntar på att det ska komma en smäll och att jag ska må skitdåligt- det jag känner idag är att jag inte kan lita på folk. Jag har haft bevis framför mig på att han har varit otrogen. Men han har lyckats vrida och vända och knycka ihop det så att jag ska tro på att det han säger är sant. Inte ens det jag ser med mina egna ögon. Han säger att det är en lögn. Det är svårt att lita på det man tänker och själv ser. Det har varit en hel del kontakt med kvinnorna för att de ska kunna läsa sina respektive citat till exempel och se så att det inte kommer med någon detalj som skulle kunna göra dem spårbara och därmed försätta till fara. Samtidigt är de ju också måna om att de har ett syfte med att berätta sina historier, att andra i samma situation inte ska känna sig ensamma, men också och framförallt att de ska ingjuta lite hopp, lite ljus. och Du fick ett väldigt fint mejl angående det här. Sara hade lyssnat på ett av våra tidigare avsnitt om en man som utnyttjat unga tjejer på nätet på olika sätt. Och att hon framförallt vill att unga kvinnor ska förstå sitt eget värde och att det inte är någon annan som ska bestämma över det. Hon berättar också att hon tidigare begått självmordsförsök för att hon känt sig värdelös, att hon bara varit i vägen och skapat problem. Men... Hon påpekar också att hon lever idag, hon uppskattar varje sekund som hon tillbringar med familjen och tar vara på liksom, ja men vardagligheter, mm. som att solen skiner. Det och mycket annat är sånt som hon idag är tacksam för och också känner genuin glädje över. Och att hon inte längre har stressen att känna sig bevakad, att när telefonen ringer inte längre fruktar att det är exet som vill något. Även Eva lämnade ju relationen med sin pojkvän och turerna kring det kommer vi gå in på närmare i nästa avsnitt. Malin är däremot kvar med sin kriminella man även om hon också haft tankar på att lämna. Jag skaffade barn och tänkte att om jag är hans barns mamma så är jag mer skyddad på något sätt. Det låter jätteknäppt men jag tänkte att jag kunde flytta hem och att han kunde leva sitt liv. Det blev ju inte riktigt som Malin hade tänkt sig och hon känner sig av flera skäl fast i relationen. Hon litar inte vare sig på polis eller andra myndigheter och upplever inte heller att det finns någon hjälp för människor som henne att få. Att det är som att hon egentligen inte riktigt finns. Malin har också sett hur andra flickvänner, sambos och fruar har behandlats när det har tagit slut. Att det drabbat anhöriga och vänner i form av hat, våld och trakasserier. Ska min mamma bli utsatt av någon som aldrig kommer att åka dit på det? Eller ska mina vänner bli jagade? Du har lyssnat på Petri Krim, om kvinnorna som inte finns. Om du är utsatt för våld eller känner någon som är det- så kan du på Sverigesradio.se-petrikrim hitta länkar- till exempelvis Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon. Reporter idag var Alexandra Sannemann, producent Linus Lindal och ljudtekniker Johan Hörnkvist. Tipsa oss gärna, du når oss på petrikrim@sverigesradio.se på telefonnummer 073-461-2915. Där finns vi också på WhatsApp och Signal och på Insta heter vi petrikrimpodden. Jag heter Eva Lisa Valin och jag heter Viktor Aldén. En produktion av Tredje statsmakten Media.